Вже 10 років по війні, а вже ж це інше. Трудовий фронт – це інше, і тут треба інакше. Я дивився на музелясті, в узлуваді, зашкарублі за шкарублі від праці руки селянок наших жінок. Дивився на них небагатьох чоловіків, яких пощадила війна. Недорослих у повоєнні літа порубчиків. Вони закінчували школу, чекали призову до армії, а далі, далі їм дивилося в світ, на нову будову, на цілу нашу велику батьківщину. Щасти їм! Але хай би колись вертались, хай би їхали на новобудови, освоювали необжиті простори, та хай би й вертались, хоч не всі, та хоч би половина. Бо до нас... На село з армії недовго не вертався майже жоден. Усе це я спізнав, глибше відчув уже потім, коли минуло кілька років мого головування, коли влетів у космос Гагарін і світ захоплено вітав нову перемогу радянського ладу. А я ламав голову, як мені молодь утримати вдома, як зробити їм рідне село найкращим не лише для відпустки з міста, а й для життя. Нелегко ж мені дався той перший рік. Переді мною вже змінилося двоє на посаді голови колгоспу. Останній ледве рік відкапарив. Чи могли люди мені повірити відразу? Час усе мав довести, час і праця. Те, що я говорив, пропонував, попервах сприймалося насторожено, з недовірою. Людям хотілося, щоб я думав про сьогодні, а я думав про завтра. Важко проходити навіть на правильні по мої ідеї про асальтування вулиць, про нове приміщення для контори, на селі асфальт. Навіщо? Є стільки ще проблем у два поверхи контора. Вистачило би одного, а наші на селі тих два поверхи. Я вистиджував ночами, думав, рахував, вибивав фонди. Вдалося. Вже всі і забули про ті суперечки. Село наше ставало далі заможнішим. Начальство почало їздити, якісь делегації, зовнішній вигляд. Не тільки. Ще й настрій у людей. Бо й відчуття, що у нас вдома найкраще. З роками, коли питання стало про будинок культури, то вже всі підтримали. І ось молодь наша вдома, не тікає на заводи у місто, з армії повертається у рідне село, а є робоча сила, є урожай. Розробляли плани, радилися з людьми, переконували. Чому ми маємо бути гірші від тієї ж Франції? Чому чекати чогось надзвичайного тільки у прийдешньому? На сольдуванні вийшли, однак усім селом, від малого до старого, зрозуміли люди свого голову. Ото й своє. Важко осягнути. Що завжди задоволеним не будеш, не можеш бути, бо жодна людська радість не триває більше за ту миті, яка необхідна, щоб вимовити «я щасливий». І треба поспішати, бо на те, щоб сказати «я був щасливий» вистачить усього, Наступного часу, з літами, я доходжу висновку, що людське щастя сліпе. Мені ж, однак, здавалося ледве-ледве, але вдавалося вимовити ті слова. В якусь мить я зупинився і зрозумів, що я щасливий. І коли прокинувся, вже нічого не було, тільки пам'ять. Я був щасливий, кажу я зараз. Я згадую... Тільки свій стан, тільки відчуття Наповненості самим собою і світом Очі волосся. Рятівна Соломинка довікує зі мною до кінця. А може, я й тепер щасливий? Що ми знаємо про себе? Сухі річища, зів'ялі стежки пам'яті, Жовте листя часу, вже осінь вже пізня осінь, ніби літня людина, час мій, вік мій, моє життя, ніби людина підійшла до мого вікна і дивиться на мене, дивиться. Розділ 13. У нього був добре поставлений голос професійного оратора. І Андрій подумав, юрист або вчитель, напевно, бо мова того, хто говорив зараз, була барвистою, навіть вишуканою. І тому сьогодні, вів далі промовець. Ми з повним правом можемо назватися не просто окремим, нехай об'єднаним партизанським загоном, а діючою частиною французької армії франтерерів і партизанів, яка вже має свій уряд не сьогодні. А завтра Англія і Америка визнають тимчасовий уряд французької республіки на чолі з генералом де і ми увільнемося до складу регулярної французької армії. Ми пишаємося своєю нацією, своєю культурою, можемо пишатися і своєю боротьбою за визволення, за перемогу над ворогом, але у Французькій Республіці завжди існував закон, у цьому сила нашої культури у повазі до своєї традиції і до міжнародних усталень. За законами воєнного часу, ворожого офіцера та ще й учині капітана Повинен судити військовий трибунал. Я знаю, що це злочинець. Я думаю, що суд скарав би його зна шибницю. Але потрібен суд, щоб засудити його. Потрібен закон. Ми повинні поважати себе. Класичний деголівець, подумав Андрій, у ньому, у у кожній дії, у кожній акції деголівці ведуть свою політику. Зараз у Національному фронті усі разом борються проти фашистів, але надходить час боротьби ідей усередині Франції. І ось промова оцього сивуватого, схожого на насторбученого птаха командира одного із партизанських загонів у нашому об'єднанні. Яскраво свідчить про це. Ми повинні поважати себе.